Amma ba'ad Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dipertemukannya kembali pada kajian rutin kita pembahasan kitab Riyadhus Shalihin Semoga apa yang kita lakukan dengan niat Semenjak kita Niatkan Melangkahkan kaki keluar dari rumah Sampai datang ke majelis ini Kiranya Allah SWT berkenan untuk menerima Apa yang kita curahkan untuk memperhatikan Mementingkan Agama Allah SWT Berupa salah satu dari sekian ibadah yang besar adalah meluangkan waktu untuk talabul ilmi Mempelajari, menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala Salah satunya adalah kita pelajari hadith-hadith Rasulullah SAW melalui kitab yang sedang kita bahas kita berada di penghujung hadis yang terakhir pada bab yang ke-27 apa bab tersebut yang dikemukakan oleh muallif rahimahullah mengingatkan kembali bab itu terkait dengan ta'zim hurmatil muslimin wa bayan huquqihim wasyafaqa alaihim warahmatihim menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin dan adanya penjelasan terkait dengan hak-hak mereka Demikian pula untuk bersikap lunak, bersikap kasih sayang, rahmah kepada sesama kaum Muslimin. Bab ke-27 ini terdiri dari 18 hadis yang kita sedang berada pada hadis yang terakhir, yakni hadis ke-18. Urutan hadisnya. Adalah ke-239 Yang meriwayatkan Adalah sahabat Al-Berra Ibni Azib radhiyallahu anhuma Beliau kunyahnya Adalah Abu Umarah Pada hadith Al-Berra Ibni Azib sebutkan Bahawa adanya perintah Dari Rasul SAW Adanya tujuh perkara adanya tujuh perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di dalam hadis itu pula disebutkan tentang tujuh yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau pada kajian yang lalu kita telah bahas larangan dari sekian larangan yang ada adalah memakai cincin yang terbuat dari emas bagi kaum laki-laki dan diperbolehkan bagi kaum wanita yang di sana juga ada yang berpendapat dengan batasan diperbolehkannya selama dalam bentuk tidak melingkar dan juga adanya larangan untuk minum dari bejana yang terbuat dari perak Bagaimana dengan emas? Maka jawabannya kalau dengan perak saja terlarang apalagi yang terbuat dari emas Dan padanya juga disebutkan tentang hadith Yang lain yang menyebutkan larangan untuk minum dari bejana yang terbuat dari emas kita melangkah pada larangan yang berikutnya wa anil mayasir al-humri al-mayasir adalah merupakan kata dalam bentuk jamak bentuk mufrad atau tunggalnya adalah miratsah bentuk tunggalnya adalah miratsun Maka jamaknya Mayathirun Maka apa makna al-mayathir Yaitu syai'un şey yuttakhaz min harir Sesuatu yang dibuat Dari bahan harir sutra. Wajhsha koton atau gairah yang bungkusnya atau bahannya tadi dari kain terbuat sutra kemudian dimasukkan dalamnya berupa koton berupa kapas atau gairah atau yang semisalnya atau yang lainnya. 6 nah, Wakal mayasir itu lebih gampangnya adalah sebuah bantalan. Sebuah bantalan yang diletakkan di atas pelana kuda atau yang sejenisnya. Keledai dan yang lainnya. Yang kalau kita ketahui punggung dari kuda keledai itu agak sedikit keras. Nam Sehingga untuk menungganginya perlu ada yang uh, membantu dengan cara diberikan alas yang pu' Nam Saya sendiri pernah merasakan mencoba naik kuda di ma'ahatnya di Sumbawa Nam Itu kalau tidak biasa naik kuda goyang ini Ya kadang merusut ke kanan, kadang merusut ke kiri nah, tanpa pelana nah, nah ini untuk memberikan kenyamanan ketika penunggang tadi maka diberikan pengempuk atau alas berupa bantalan tadi nah. silahkan tidak ada masalah tapi yang menjadi larangan adalah jika bantalan tadi terbuat bungkusnya kainnya dari harir dari sutra 6 Yang definisi del mayatir adalah Bahannya dari sutra Kemudian masuk, dimasukkan di Dalamnya berupa kapas Kapasnya ada masalah Tapi yang jadi masalah adalah harir Titik masalahnya adalah harir Adalah larangan Untuk memakai Bahan baik itu Dalam Maksud untuk sebagai pembungkus atau lebih-lebih lagi dijadikan pakaian yang terbuat dari harir, maka itu adalah terlarang bagi khususnya adalah ar-rijal, kaum laki-laki. Nah, larangan ini berdasarkan dari hadith yang menyebutkan bahawa adanya seorang Sahabat di tangan kanannya memegang, Mas di tangan kirinya memegang sutra Maka Rasul SAW katakan Dua barang ini ummati, Terlarang bagi kaum laki-laki Umatku kata beliau Dan dihalalkan bagi kaum wanitanya Nah, itulah al-mayathir Al-humur Al-humur yakni Himar Himar Keledai Nah Baik itu bantalan untuk Tunggangan Kaledai Ataupun yang lainnya nah, Ataupun kuda nah, Sehingga walaupun disebutkan Dengan lafaz humur Kaledai bukan berarti kemudian untuk Bantalannya di Pelana kuda Dibolehkan tidak demikian Maka terkait itu semua adanya larangan untuk menggunakan bantalan untuk diletakkan di punggung tunggangan baik itu berpakuda, keledai dan semisalnya yang terbuat dari sutra. 6 Wa anil qasii Larangan berikutnya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan bahan. Kalau tadi dari harir, maka berikutnya dari bahan al-qassi. Apa itu al-qassi? Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah dalam syarahnya, "Fa innaha kulluha min anwa'il harir." Qassi itu juga adalah merupakan bahan yang terbuat dari harir, dari apa? dari sutra juga. Nah, mungkin kalau yang ini bahan sutra dari ini, kalau yang ini dari bahan sutra yang itu. Nam, atau jenisnya yang jelas intinya dari harir. Sehingga kemudian dibedakan kalau ini namanya adalah ee uh, al-qasi nam Kemudian nanti lainnya akan kita jumpai pada akhir hadit istabrok Ada pula yang namanya dibaj nah. Apa itu istabrok? Sekaligus kita dahulukan kalimat pada akhir hadit Yaitu yang lebih tebal dibandingkan dibaj nah. Istabrok adalah bahan dari harir yang lebih tebal dibandingkan dibat Sehingga dibat juga dari hari Tetapi lebih tipis Kan begitu mafumnya. Nah, Sehingga Kossi Kemudian istabrak Kemudian dibat Itu adalah makna yang sama Dengan uh, Kata yang berbeda Dibedakan dari sisi uh, Dari sisi Bentuknya Nah tetapi pada intinya Sekali lagi adalah Al-Harir 6 Maka Al-Qassi kata Ibn Taymin Rahimahullah Wahia haramun ala al rijal Bahan ini juga terlarang Atau haram Untuk dipakai kaum laki-laki Umat Muhammad SAW Dengan sebab Atau dengan alasan Liannahu la yajuzulir rajul Anyal basa ar alharir. Kenapa haram? Karena laki-laki dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahan yang terbuat dari harir. Wala anyu jelas alaih dan kalau itu dilarang untuk memakainya, dilarang pula untuk diduduki, dijadikan alas. Wala anyuftaros dan tidak pula dipakai untuk. Uh, Tempat berbaring dan semisalnya alas Dan tidak pula diperbolehkan untuk dipakai selimut dan semisalnya Sehingga masalahnya lebih jelas lagi Bukan hanya dipakai sebagai pakaian Tetapi digunakan sebagai alas Dan yang semisalnya tadi adalah sama-sama terlarang sekali lagi larangan ini khusus bagi ar-rijal kaum laki-laki kaum muslimin maka disebutkan lebih lanjut oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah bagaimana kalau bahan sutra itu terkait untuk kaum wanita Kata beliau amal mar'a fa yajuzulaha libsul harir. Adapun bagi kaum wanita sebagaimana keterangan hadis yang menyebutkan secara keumumannya adalah diperbolehkan untuk mereka menggunakan bahan dari al-harir. Dengan alasan atau dengan dalil li'annaha muhtajah ilaz zinah wattajammul Karena wanita itu butuh Az-zina Berhias-hias diri Wattajammul Nam Juga semakna dengan itu Berhias Nam Karena sifatnya berhias itu adalah bagi kaum wanita Nam Sehingga Bagi laki-laki adalah Lawannya Para rijal la yarfahuna fil hilya wa la yunashoona fiha sedangkan perangai bagi laki-laki itu adalah tidak seperti kaum wanita 6 nah, perangainya laki-laki itu adalah tegas jantan 6 nah, menunjukkan keteguhannya sebagai laki-laki sehingga karenanya Allah sebut Ayatnya ar-rijalu kawamu na nisa ar-rijal jamaah dari kata ar-rajul iaitu yani kaum laki-laki itu atau bisa bermakna para suami itu kawamu na alen nisa pimpinan bagi kaum an-nisa kaum wanita laki-laki lah yang memimpin kenapa karena laki-laki itu tegas enam Kemudian sifat berikutnya adalah uh, Dia Sengaja diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala Untuk seperti itu nah. Kalau ada laki-laki yang Perangainya sebaliknya Tidak menunjukkan Kelaki-lakiannya Maka bisa Seperti kaum wanita Tasyabbuh bin Nisa Menyerupai kaum wanita Sebagaimana laki-laki digambarkan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa-masa yang lainnya yang sesudahnya, enam berperang, nunggang kuda, pemberani, enam, enam, membiarkan jenggot mereka tumbuh, enam karena demikianlah uh, sebagai sosok diri hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya ar-rijal maka kalau ada laki-laki yang memangkas dari jenggotnya maka itu menyalahi dari fitrah kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan tumbuh kemudian dia hilangkan dia pangkas maka itu menyalahi fitrah menyalahi sunah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dia melakukan kemungkaran, dan juga termasuk dia menyerupai kaum anissa an kaum wanita karena wanita itu diciptakan tidak tumbuh, wanita itu halus lembut untuk berhadapan atau berdampingan dengan lawan jenisnya, lawan jenis yang tegas, lawan jenis yang uh, apa menunjukkan Uh, Kokohnya sebagai laki-laki nah. Sehingga Pendampingnya adalah Makhluk yang lemah lembut Untuk saling melengkapi nah. Sehingga wanita Kenapa diperbolehkan untuk memakai Harir Kenapa diperbolehkan untuk memakai Zahab uh, Mas Nahm Karena tadi sifatnya adalah berhias Muncul pertanyaan Bagaimana kalau Pakaian atau bahan dari Sutra tadi dipergunakan oleh wanita Selain Untuk berpakaian Enam Amma iftirashul mar'a lil harir wal tifaf fiha bihi wa julusiha alai faqad ikhtalafa fihi al ulama. Melanjutkan apa yang disebutkan oleh Al Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah adapun kaitannya wanita yang menghamparkan sebagai alas yang terbuat bahannya dari sutra atau berselimut dengannya bahan dengan bahan itu Maka diperselisihkan oleh para ulama Maka para ulama berbeda pendapat Minhum man man'a wa haram Sebagian pendapat menyatakan dari kalangan para ulama Melarangnya dan mengharamkan bagi wanita sekalipun Nam untuk menggunakan bahan dari sutra untuk selain digunakan bahan pakaian. Dengan dalil keumuman hadis. Di mana Rasul sallallahu berdasarkan hadis yang sedang kita bahas naha anil mayasir alhumur. Beliau melarang untuk menggunakan bantalan eh uh, kuda, keledai semisal yang terbuat dari bahan sutra. Naam maka para ulama yang berpendapat demikian menyatakan innal mar'a yubah laha an talbasal harir lihtiyajha ilaih bahwa wanita dibolehkan untuk menggunakan bahan dari sutra adalah untuk berpakaian karena kebutuhannya, kebutuhannya untuk berhias amma an taftarishu falahaaja laha ila an taftarisal harir adapun kalau dia gunakan untuk alas spray untuk ranjangnya atau alas dari harir maka itu sesuatu yang tidak darurat 6 nah, tidak dibutuhkan untuk ditampakkan 6 nah. demikian menurut pendapat yang pertama Bagaimana dari dua pendapat tadi Pendapat pertama menyatakan seperti itu Pendapat kedua menyatakan Membolehkan secara mutlak Yang penting sutra Pokoknya adalah halal bagi kaum wanita Kata Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Hada al-qawl akrab al-Qaul bil-Hulli mutlakan Pendapat yang tadi Artinya pendapat yang Membolehkan hanya untuk berpakaian saja itu adalah lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan pendapat yang membolehkan secara mutlak. Wa nah. alaikum. Pendapat Syekh Ibnul Ta'imin, R.A. menyatakan bahawa pendapat yang menyatakan bolehnya hanya untuk berpakaian saja dan selainnya masih padanya perlu di kaji atau perlu dibatasi lagi selain untuk berpakaian maka terlarang itulah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran insyaallah li'anna al-hukma yaduru ma'a illati dengan alasan karena hukum itu berkaitan dengan sebabnya 6 nah, hukum itu Diletakkannya suatu hukum Karena illahnya Illah itu adalah sebab Atau alasan Kenapa wanita boleh pakai harir Karena alasannya Dia sifatnya untuk berhias Kenapa tidak boleh Bagi laki-laki Karena laki-laki sifatnya tidak seperti itu nah, Tapi kalau fungsinya Bergeser atau berbeda Bukan untuk berpakaian lagi untuk wanita Tapi untuk alas Maka adalah terlarang wujudan wa adaman baik uh, ada keberadaannya atau tidak nam karena al hukma yaduru ma'a illati itu juga bisa antum kasih tanda sebagai kaidah dalam ilmu usul pokok-pokok dasar nam dalam agama ini termasuk dalam masalah fiqih Andal hukma yadurumah Allahi bahawa hukum itu berkaitan atau berputar bersama dengan illahnya, dengan sebabnya. Dengan itu perkara yang berkaitan dengan al-harir telah terselesaikan. Dari sekian bentuk-bentuknya yang termasuk dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita telah mengetahui penjelasannya melalui para ulama yaitu dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagaimana al mayathir al-humur, bagaimana al-qassi, bagaimana Lubsil harir, bagaimana istabrak, bagaimana adibaj. Ad Tinggallah satu masalah Nam yang disebutkan dalam riwayat lain termasuk yang dilarang oleh Rasul SAW pula adalah insyadu dhalalah. Nam. Insyadu dhalalah. Insyad dari kata nasyada. Ad-dhalalah adalah yang hilang. Nashadaballah atau insyaallah adalah mencari barang atau benda yang hilang. Nah, ini didapatkan larangan tersebut dari hadits yang lainnya, yang termasuk dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pula. Bisa diperhatikan setelah akhir hadits disebutkan wafiriyayatin dalam riwayat yang lain. Insha'Allah di segel awal tentang mengumumkan barang yang hilang. Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh shaykh Ibn Taimin rahimahullah termasuk dari yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah mengumumkan barang yang hilang yang dimaksud dengan barang yang hilang adalah binatang binatang yang hilang ad-dallah adalah maksudnya binatang yang hilang ma dha'a minal bahaim apa yang hilang dari Binatang peliharaan. Waktu khasamul ulama rahimahumullah al-dhalla ilah kismain. Terkait dengan barang atau binatang yang hilang itu, para ulama rahimahumullah, semoga Allah jalawwahulam rahmati mereka selalu membagi dua bagian. Namp, membagi dua bagian. Ismun yumtan'a minadh-dhi'ab wa nahwiha min sigharissib'a Satu bagian atau satu kelompok binatang yang hilang tetapi yumtan'a minadh-dhi'ab wa nahwiha Tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk di terancam atau termakan atau diserang oleh binatang buas kecil min sigaris sibaq. Nah, satu kelompok jenis binatang adzalla binatang yang memang hilang tetapi dengan hilangnya tadi tidak mengkhawatirkan untuk apa diterkam di apa di oleh binatang buas kecil. Nah, seperti apa contohnya adalah binatang buas kecil adalah seperti serigala, seperti juga anjing dan yang semisalnya. Nam. Maka kata beliau, la yajus iltiqatuhu walaiwa'u dalam kondisi binatang hilang yang seperti ini. Apabila ada yang menemunya nah, Maka tidak boleh diambil nah, Dan tidak boleh ditahan nah. Kenapa? Karena dia masih bisa untuk melindungi dirinya nah. Tidak perlu kemudian dengan repot-repot Uh, untuk mencarinya supaya dia selamat dan sebagainya. Karena apa? Karena dia juga jenis dari binatang buas, walaupun jenis binatang buas kecil, tetapi dia bisa melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan diri. Nah. Maka yang bisa menjaga dirinya dari terkaman binatang buas kecil tadi. Terbagi lagi menjadi tiga bagian. Kita dapatkan manfaat dari para ulama di sini melalui Ash-Shaykh Ibn Uthaymin rahimahullah beliau berikan rincian lebih lanjut. Dalam satu anwa ada tiga macam lagi. Ma'yum tanak minas sibak liqibarin. Nam, dia tercegah untuk terancam dari binatang buas karena sebab besarnya badannya dan kuatnya seperti apa unta unta yang hilang dari pemiliknya maka tidak perlu kemudian di apa cari dan sebagainya karena unta tadi adalah bisa menjaga dirinya karena besarnya dan kuatnya badannya Kemudian mayum dana minas li tayranihi yang tercegah pula tidak khawatir untuk termakan binatang buas adalah karena sebab dia bisa terbang. Dia bisa terbang kasyur, nam, wal nam. Seperti burung elang, burung merpati dan sebagainya, begitu ada binatang buas dia segera loncat, dia bisa mengembangkan sayapnya lari dengan terbangnya. Dan yang ketiga, maumayum tenak minasibali aduihi waraati sahihi, bisa menjaga diri dari musuhnya, dari binatang buas, karena cepatnya langkahnya, seperti attaba, yakni kijang dan semisalnya. Nah, maka dia bisa lari cepat, bisa selamat. Nah. Maka ketiga itu semua kata beliau rahimahullah la lil insan an yaltaqitha tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menemukannya wala an yuwiha tidak pula boleh baginya untuk menahannya enam atau mengandangkannya dikandangkan diambil kemudian dikandang dikurung bal yatruhu yatrudha Bahkan hendaknya dilepas, biarkan dia bebas, karena dia tidak terkhawatirkan. Faina Nabi saw. Suilah an dalatil ibil. Suatu hari Rasul saw pernah ditanya tentang hilangnya unta. Apa kata beliau? Malak walaha. Ada apa denganmu? Ada apa dengan memenahannya nah. Di mana dia bisa mengurus dirinya sendiri nah. Ada apa denganmu dan dengan dia bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri Tidak perlu khawatir Di mana dia bisa memenuhi perutnya dengan air Dan juga dia bisa kuat berjalan Nah takolo syajar hatta yajidha rubaha dia kemudian dia bisa minum air ketika dia dapati kemudian disimpan dalam tubuhnya kemudian dia bisa makan dari pepohonan sampai kemudian dia akan diketemukan lagi dengan pemiliknya nah dengan dasar hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk dipungut Walaupun kita mungkin berniat baik, nah. kecuali jika dikhawatirkan adanya kuttab tarik, adanya perampok, tuksya an yakhduha yang kemudian akan merampas dari binatang tersebut. Wajudayyuhuha alasalhibha kemudian mencurinya, mengambilnya dari pemiliknya. Fa la ba'sa an ta'khudaha maka dengan itu tidak masalah bagimu untuk menyelamatkan dia aw idza kunta ta'rif sahibaha atau jika engkau tahu pemiliknya fatakhudhuha li taruddaha maka engkau bisa kembalikan kepada pemiliknya fa hadza maka sikap yang seperti ini tidak masalah na'am Beda dengan binatang yang hilang tadi Binatang liar, kamu tidak tahu pemiliknya Sementara sisi lain Tidak perlu dikhawatirkan dengan hilangnya Yang kedua kata beliau Yang kedua maksudnya dari jenis Yang pertama disebutkan adalah binatang Yang Bisa menyelamatkan dirinya Dari sergapan binatang buas Golongan yang kedua adalah malayum Golongan yang tidak bisa menyelamatkan dari serangan Kemungkinan serangan dari binatang buas kecil Do'if dia Jelas jadi uh, Makanan empuk bagi binatang buas Macan ini Kemudian serigala dan sebagainya Apa contohnya binatang itu? Domba Kambing. Pak Ina kata khudha, maka hendaknya Kau selamatkan, walaupun kau belum tahu pemiliknya, khamalan Nabi saw. Sebagaimana berdasarkan hadis Nabi saw, hialak auli akhikah auli deeb. Salah satu dari tiga kemungkinan. Bisa jadi kambing, domba dan semisalnya tadi untukmu atau bisa jadi untuk saudaramu atau bisa jadi untuk binatang buas tadi serigala 6 nah, Apa maksudnya untukmu ilam tajid sahibuha kalau ternyata engkau tidak dapati pemiliknya 6 nah, setelah engkau usahakan cari pemiliknya berusaha menunggu selama setahun tidak ada informasi sedikit pun siapa pemiliknya maka hiyalak maka itu untukmu atau bisa jadi kemungkinan yang kedua kata beliau li aqiga untuk saudaramu, enam, iaitu kembali kepada pemiliknya jika ketemu jika engkau tahu pemiliknya li aqiga atau yang ketiga li dhib, iaitu untuk makanan buk bagi pemangsanya serigala dan semisalnya. Di dalam yajidha ahaq akalah ha ardib jika tidak didapati seorang pun yang Ternyata bisa menyelamatkan dia Maka menjadi makanan buat Binatang buas 6 Terakhir kata beliau Rahimahullah Insha'ud-dallah lahu Ma'nayal Bahawa mengumumkan Dari benda yang hilang Ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama ma zakarna apa yang sudah kami sebutkan wa wajib ala insan maka ini menjadi keharusan kewajiban bagi setiap diri nah untuk berusaha menyelamatkan dengan rincian yang telah disebutkan yang kedua makna yang kedua adalah manhiyun anhu adalah terlarang untuk mengumumkan benda yang hilang Mithlumah yaqo filmasajid jika itu terjadi di masjid-masjid Allah. Sebagai contoh, misal seseorang meminta supaya diumumkan benda yang hilang di masjid tadi. Man roa kadawakadas, siapa yang tahu benda ini dan itu yang hilang? Nah, ya ayuhan nas, wahai kaum muslimin, bagi para jamaah sekalian misalkan. Siapa yang mengetahui ini ada yang hilang atau ini kehilangan ini dan sebagainya Fahadala yajuz fil masjid Wahuwa muharram Maka cara yang seperti ini tidak diperbolehkan dilakukan di masjid Allah Dan hukumnya adalah diharamkan Kenapa? Karena masjid-masjid Allah tidak dibangun untuk mengumumkan benda yang hilang Sampai-sampai Nabi SAW sabdakan dalam hadithnya Iza sami'tum ahadan Yanshudu Yanshududalla fil masjid faqululahu la raddhaallahu alaik Fa'innal masajid lam tubna lihaza Hadits sahih yang diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Jika kalian mendengar seseorang mengumumkan benda yang hilang di masjid Maka ucapkan kepadanya la raddhaallahu alaik Semoga Allah tidak kembalikan barangmu itu ainal masajid lam tubna lihaza karena masjid tidak dibangun untuk maksud seperti itu sehingga dihindari upaya seperti itu karena itu merupakan dari larangan Al Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini selesailah sudah hadis terakhir dari bab ke-27 hadis ke-18 kurang dan lebihnya jika benar datangnya semata-mata datang dari sisi Allah, apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan, dan himbauan dari saya pribadi untuk antum merajah di rumah, antum upayakan sebagai PR di rumah, antum buka kembali bab ke-27 dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis sebanyak 18 hadis. Antum buka-buka lagi dari hadith pertama kedua sampai delapan belas Hadith pertama mengapa penulis mengkaitkan hadith ini dengan bab tersebut Hadith kedua kenapa hadith ini dicantumkan oleh penulis Kayak apa kaitannya dengan bab tersebut Nanti insyaallah ta'ala akan ditanya pada kesempatan kajian berikutnya Taala Supaya antum ada kegiatan di rumah untuk PR, merajaan di rumah Bukan kemudian Mengkaji, hanya waktu kajian Setelah itu ditutup dan dibuka lagi Dua pekan lagi Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin